A harmadik sorozat A 2015. június 13-a és 28-a között készült felvételek. a felvonta a szemöldökét. Tényleg velük akarsz menni? Miniatűr lakásunk lappalijában ültünk. Én a trónok harca egy régebbi epizódját néztem, Mi a tribecs turista térképét tanulmányozta. Most mondjam azt, hogy mégsem megyek? Mit gondolnának rólam? Dűnyögtem. Ja, persze... Hogy mit gondolnának? Ez a legnagyobb gondod. Lehet. Meg persze a híres blogod, folytatta epésen. Néha tényleg úgy szeretem őt, hogy saját testemmel védeném egy záporban, Máskor meg nem. Itt már nem a blogról van szó, hanem az egész projektről. Van róla fogalmat, hogy ez mekkora duránás lesz. Bíztam benne, hogy most beéri ennyivel, mert a képernyőn épp valami disznóság történt az ifjú Joffri király menyegzőjén. Nem magamat féltem. Én gyakran járok a hegyekbe. Nem úgy, mint egyesek. Jegyezte meg. Hát, majd csak lesz valahogy. És az éjszakai bivak? Azzal tényleg túllőttetek a célon. De jól fel kellett egymást heccelni, igaz? Nem lesz olyan hideg. Egyelőre december végében maradtunk. A komoly fagyok mindig januárban és februárban jönnek. Csak szólok, hogy az erdőben akartok aludni. Lehet, hogy kettőt is. Még meglátjuk. Nem vagytok normálisok, kopogtatta a homlokát. A jobb családban is előfordul. Fejjett voltam a hangerőt. Veszteroszon kezdett kiéleződni a helyzet. Köztünk szintén. De addigra már annyira másban értem, hogy ezt nem is érzékeltem. Tudod te egyáltalán, kell egy ilyen expedícióhoz? Nyúzott tovább. Milyen felszerelés, ruházat mennyi enni, való meg ilyenek? Ezt hagyom Dáviddal. Agyam eldobom. Olyan vagy, mint egy kisgyerek. Már megbocsás, de... Nem bocsátok meg. Teljesen megzavarodtál ettől a hülye tribecstől. Úgy értve, hogy erkölcsileg eltéveljöttem. Elvesztettem önmagam? Meg sa többi? Kérdeztem vigyorogva. Ja, ilyesmi. Ez a gondolat jól jön majd a blogban. Fel is írom. Új réteggel gazdagodik az elbeszélés. Szimbolikus értelmet is nyer. Rémes alak vagy. Szóval, milyen felszerelés fog kelleni? Gyorsan utána néztem. Milyen ugyanis úgy döntött, hogy két tagú elégkészítő csapatunk egyik pillére leszek. Hogy értsd a reakciómat, decemberben éppen befejeződött az úgynevezett szakmai gyakorlatom. Három hónapon át güriztem az építkezésen, mint egy ökör, állt a tüdőmben, és úgy fájt a keresztcsontom, hogy néha csak segítséggel tudtam kimászni az ágyból. Ez idő alatt sikerült félretennem egy nagyobb összeget, 180 eurót. Ismétlem, 180-at. Miután három hónapon át a belem is kidolgoztam. Ilyen hálózsák fog kelleni, mutatta Mia a sportboltban, ahova árángatott bevásárolni a túrára. Nézem az árcédulát, 159 euró. Édes faszom, hát aranyból van ez. Ez most komoly? Hüledeztem. Komoly. Dávid visz két sátrat. Andrei önfelfújó madracokat, de hálózsákokat magadnak kell vinned. És ez a száz eurós nem jó. Hát, hogy ne lenne jó a rajmoszat. De nézd meg, mi van ráírva. Közelebb hajoltam a cucchoz, a cédulán stilizált hőmérő. Ez mit jelent? Hát, hogy ez a hálózsák csak plusz két celziusz fokig biztosítja a kényelmet. És ez miért nem elég? Még nincsenek fagyok, havazni sem havazik. A szemét forgatva magyarázta, mint egy kisiskolásnak. És nyitra környékén vajon, milyen hőmérsékletek vannak decemberben? Nem tudom, homályos is föl, feleltem ingerülten. Majd villantottam egy mosolyt az eladóra, aki egy smasszer szigorával figyelt minket. Úgy nulla és hét fog között. Na, látod. Ennyi van nappal. Te viszont belementél abba, hogy ott töltesz két éjszakát. Neked sem volt ellene kifogásod. De én járok a hegyekbe, és van rendes felszerelésem. – Szóval mi a helyzet éjjel? – kérdeztem komoran pillantva a 159 eurós árcédulára. – Általában nulla és mínusz öt között valam hőmérséklet, de bármikor leülhet mínusz tízre is, különösen december végén. – Vagyis ezt a drágát fegyem. – Ahogy gondolod, csak aztán ne palaszkodj, hogy lefagy a segged, vagy szétfagy a hólyagod. – Meggyőzött. Közben végigpergett előttem, hogy mi mindenre költhetném helyette a véres felejtékkel megkeresett pénzem, a lelkiismeretem is megszólalt. Micsoda ajándék lehetett volna a zsetomból miának, Vagy legalább valami hasznos a közös háztartásunkba, De nem. Én egy hálózsákot vásárolok, amiben mínusz tízben is kényelmesen alhatok. Milyen szerencsére nem szólt semmit, és én hálás voltam neki, hogy megkímélte az epés megjegyzéseitől. Persze, ennélkül is tudtam, hogy mi a véleménye a tervünkről. Neked nem kell jönned, ha nem akarsz, morogtam. Kellene a hálózsákom, hogy neked ne kelljen venned, igaz? De, is, nem erről van szó, legyintettem. Tényleg nem kell jönned. az én lettem volt, az én hülyeségem. Engedje le kell két őrültel az erdőbe, decemberben, két éjszakára. A csábító ajánlat mosolyodott el, és belekószolt a hajamba. Egyébként van az egésznek jó oldala is. Mégis micsoda? Hát, ha lesz egy ilyen szuperhálózsákod, talán gyakrabban eljössz velem túrázni. Megvontam a vállam, és elindultam a pénztár felé Hová mész? szólt rám. Még bőven nem végeztünk. Azt hittem, ha van egy meleg nadrágom, korrekt túrabakancsom, pullóverem, kabátom, akkor már nem kell túl sok hegymászó marhaságot beszereznem. Fatális tévedés volt. A 159 eurós hiper hálózsák mellé vettünk még két termofóliát, rikítól vörös poncsókat, csősálakat, sapkát, kesztyűt, merinó gyapjú halálöltözetet is, és speciális husky márkájú vastagzoknit. Egészen beleszédültem, és elég szarul éreztem magam, mire végeztünk. Nem elég, hogy minden félretett pénzem ráment, még miának is bele kellett adnia. Azon gondolkodtam tulajdonképpen, mi tartja mellettem. Már értettem, miért volt eleint olyan harabós, A decemberi hegyi túra eleve eszement ötlet volt, és a tetejébe egy egész vagyon ráment erre a kis kalandra. Mia ezzel, ellentétben velem, tökéletesen tisztában volt. Hiába, okosabb nálam. Éppen a dandárjában tartottam a gondolati szintű önöstorozásnak, amikor Mia odahajolt hozzám, megpuszílt az arcomat, és bejelentette, hogy a túrához szükséges speciális élelmiszerek beszerzését inkább egy későbbi alkalomra halasztjuk. Kis kitérő, visszatekintve világosan látom, hogy ez egy különleges köztes időszak volt. Az őszi és a téli expedíció között egyfajta vákumban leletsztünk, akkor ez teljesen természetes állapotnak tűnt, csak most tudatosítom, hogy mennyire szürreális volt. Maguktól peregtek az események, aminek a középpontjában mi álltunk, de aktív szereplő helyett inkább csak nézőként. Ha az ember visszagondol a saját cselekedeteire, valós, hogy fogalma sincs, miért éppen azt tette, amit. Előfordul, hogy retrospektíve teljesen abszurdnak és érthetetlennek látja. Hát mi az észszerű hozzáállásnak álcázott irracionalitásnak pont ilyen különös bermuda háromszögében voltunk. Semmi sem tűnt furcsának, vagy ha mégis, akkor is csak egy kicsit. Pedig keményebb trip volt ez, mint a legvadabb bongos éjszakáin bármelyike. Lezavartunk néhány Skype-os konferencia hívást az úti tervvel, útvonallal és az éjszakai táborhelye kapcsolatban. A szükséges felszerelést nagyját szerencsére Dávid biztosította. Volt két sátra, kempinkonyha felszerelése és néhány fejlámpája. Azt mondta, sokkal jobbok a közönséges zseblámpánál. André is kitett magáért. Négy önfelfújó matraca járod hozzá a közjóhoz. El nem tudom képzelni, minek tartott otthon ilyesmit, de inkább nem is akarom tudni. A lényeg, hogy ezt kivipálhattuk. Nagyon büszke volt rájuk. Folyton azt kellett hallgatnunk, hogy milyen előnyös ezeket a három és fél centi vastagságra fújódó matracokat a hálózsák fektetni. Ugyanis a levegő a legjobb hőszigetelő osztogatta a gyümölcsöt a tudás fájáról, ha akartuk, ha nem. Hülyeségnek tartottam az egészet, de nem szálltam vele vitába, inkább rögzítettem az összes Skype beszélgetést, és gondolatban már a végső projekt koncepcióján dolgoztam. Ebből az anyagból akár 5-6 első rangú poszt is kitelik, örvendeztem. Érdekes módon ebben az időszakban szó sem esett köztünk a tribecsi rejtéről, az eltűnésekről, meg hasonlókról. Mindjárt átmentünk enigmatikusba, vagy hogy mondják, mindenkinek megvolt a maga véleménye, de ezt nem kötötte a többiek orrára. Kizárólag gyakorlatias kérdésekkel foglalkoztunk, mikor, hol, hogyan, merre. A terve egyszerű volt. Első nap felkapaszkodunk a Jávoros hegyre, megnézzük a várhelyet a közelben, és letáborozunk. Dávid figyelmeztetett, hogy a túra első napján nem szabad túl hosszú útra vállalkozni. Decemberben már négy körül sötétedik, nem lesz sok időnk. Másnap alaposabban is körül akartunk nézni a környéken, hogy aztán valahol a Nagy Tribecsre vezető erdei út mellett éjszakánszunk. Harmadik napra azt terveztük, hogy felmászunk a Nagy Tribecsre. Gyönyörködünk a kilátásban, már amennyire a fák engedik, aztán leereszkedünk Gimes kosztolányra, és visszatérünk a civilizációba. Ugye milyen egyszerű? Végül aztán teljesen máshogyan alakult. Hamarosan meglátod. De előbb még valami. Nagyjából egy héttel az indulás előtt Dávid igencsak felborzolta az idegeinket. Nem tanult a történtekből, nem volt elég neki, hogy kelecsényen Andrei majdnem belemártotta a kését. Neki folyton herolkodnia kellett. Ezúttal egy e-mailt küldött benne egy videó linkével. Ennyit írta alá. Hallgassátok figyelmesen! Smiley. A videó az Zri nevű banda száma volt, a Lidérc. Ezt főleg azért mesélem el, mert a szövege nagyon penge. Kellemesen, szinte derűsen kezdődik a szám, gitárpengetés, idíli szavak az erdőről és a hangyákról. De csak hamar, észrevétlenül megváltozik a szöveg hangulata, bajós tónus kap, ellenpontozva a kellemes feelinget. Ártatlan csíny volt, mégis beleborzoltam, bevallom. A szám végére a szöveg és az ere is meglehetősen pszichedelikussá válik, hangok és jelentések kakofóniája lesz belőle. Ráadásul a témája feltűnően mindegy, keresd meg a Youtube-on, akár a szöveget is közzéteheted. Hogy világos legyen, miről beszélek. Erdő, emberhúson élő hangyák lakta, rossz emberek húsán élő hangyák lakta. Vigyázz az erdővel, nehogy elnyeljen. Vigyázz az erdővel, nehogy elnyeljen. Vigyázz az erdővel, nehogy megegyen a lidérc, a lidérc meg a vörös csarab. Vigyázz az erdővel, mert felfal a lidérc és a vörös csarab. Vigyázz az erdővel, mert felfal a lidérc a vörös csarab, a lidérc a vörös csarab. A hangyák lakta lidérc. Emberhúson élő hangyák lakta, Lakta lidérc, felfal, felfal. Kertek alatt a ludaim, Felfal a lidérc és a vörös sarab. Lidérc, a ludaim megfagynak, A ludaim felfagynak, Felfalnak, felfalnak. Vigyázz az erdővel, nehogy elnyeljen. Dávid, Örömtáncot járhatott, amikor rábukkant egy ilyen szövegre. Egy héttel azelőtt küldte, hogy elindultunk volna az erdő mélyére, ahol állítólag emberek tűnnek el. Ráadásul a tribecsi klaszter aktív időszakában, ahogy Andrei mondaná. Neked is eszedbe jutott a szöveg kaotikus végéről Fisher zagyválása. Nehéz gúj, nem te vagy az egyetlen. Elérkezett a nagybetűs nap. Nem is tudom, hogy jutottunk el odáig, eszemen gyorsasággal telt az idő. Hajnali egykor arra ébredtem, hogy ma megyünk a tribecsre. Egy előre hoztuk a túrát december végéről nagyjából a hónap közepére. Nem lett volna értelme tönkre tenni az ünnepeket, nem mintha pár héttel korábban nem lett volna ugyanolyan őrültség, de akkor nem így gondoltuk, annyira rá voltunk kattanva a bulira. A tribecs az első alkalommal belén és nem eresztett. Dávid nem vehetett ki szabét a súliból, így péntekre tűztük ki az indulást, és vasárnap terveztünk hazajönni. ellen ellenvetette ugyan, hogy a hétvégén sokan mások is kószálnak majd a tribecsben, de a tanár úr lehurrogta azzal, hogy december közepén nem jár oda senki. Ezt nem esett nehezemre elhinni, hiszen december második fele különös időszak. Az emberek akkor már megszállottan az ünnepekre koncentrálnak, nem érdekli őket semmi más. Karácsony után aztán újra felélednek, de egy-két héttel előtte tiszta zombik. A másik ok, amiért az indulást előrehoztuk, a hosszú távú időjárás előrejelzés volt. A hónap végére erős lehűlést jósoltak, sok havat és egyéb téli örömeket. El akartuk elülni az extrém körülményeket, bár én alapból is nehezen tudtam elképzelni, hogy két éjszakát tényleg az erdőben fogunk tölteni. Pedig viszonylag enyhe idő volt várható, Plusz 5 és 8 fok közötti nappali hőmérsék éjel éjjel is csak nulla körül. Ennek persze örültem, másrészt viszont álmonban is 159 eurós árcédulát láttam magam előtt. Egy vagyon adtam a hálózsákért, amiben mínusz 10 fokban is kényelmesen alhatok. Ha nem használom ki ezt a képességét a túrán, akkor bizonyisten ez lesz otthon az ágy nem Elfből. Vagy milyenak ajándékozom, bár az kicsit gáz lenne. Hogy visszatérjek az időjárásra, sok jóval így sem bíztatott. Igaz, hogy téli helyett inkább késő őszi esnek volt mondható, de ez is állandó hideget, szitálást, szürkeséget jelentett egyetlen napsugár nélkül. Szóval elérkezett az a bizonyos péntek. Miával fogtuk a coknunkat és lebatyogtunk az utcára Andrejt várni. Az volt a terv, hogy ő visz Nyitrára, ott beteszi a kocsit egy őrzött parkolóba, aztán Dáviddel együtt taxival megyünk kis aranyosra. Innen indul a turista ut Jávaros hegyre. Nem volt ez rossz terv, mindenképpen jobban annál, mint leparkolni valahol a tribecslábánál, ott hagyni a kocsikat felügyelet nélkül, és a nehéz túra után még visszajutni hozzájuk. Kosztolányba érünk le a harmadik napon. Onnan meg simán visszabuszozunk Nyitrára, biztosított Dávid. Nem egyszer csináltam már hangsúlyozta többször is jelezve, hogy szinte haza jár a tribecsbe, ellentétben velünk, akik csak látogatóként pofátlankodtunk oda. Hogy ezt miattunk csinálta, vagy deki magának volt rá szüksége, nem tudnám megmondani. Akkor merült fel bennem először, hogy ezzel a dumával talán csak a saját önbizalmát erősítgeti, ami persze szöges ellentétben állt magabiztos fellépésével, de hát amit kifelé mutat az ember, az nem sokat számít. Különösen, ha durvulni kezd a helyzet. Amikor nekivágtunk a túrának, még nem érzékeltük, hogy durvulna. Fogalmunk sem volt róla, hogy a nem sokkal korábban észrevétlenül elindított visszaszámláló magasabb fokozatra kapcsolt. Látom egy-két horrort. Tudom, hogy most valami drámait kellene mondanom. Olyasmit, hogy némelyiküknek alig három nap volt hátra az életéből, de nem mondok. Az ilyen olcsó megoldásokat fránt hagyom. ha úgy látod, hogy megköveteli őket a történet. Meg azért sem mondok, mert a maga módján igaz lenne ugyan, de nem úgy, ahogy várnád. Attól a kurva péntektől kezdve semmi sem olyan volt, mint amilyennek vártuk, vagy mint amilyennek te várnád. A felszín alatt azért kavarok bennünk mindenféle vad elképzelés, meg felturbózott fantáziakép, dimenzió, kapuk, Blair Witch, a bardlang meg a halálos kitérőféle horror szolik. Már most szólok, hogy ezeket nyugodtan elfelejtheted. Semmi ilyesmi nem történt. Amint elindultunk kis a turistaúton a hegyekbe, onnantól kezdve minden... más volt. Egészen más. Olyan nehéz volt a hátizsák, hogy legfeljebb fél kilométert adtam magamnak az összeomlásig. Fogalmam sem volt, mi minden zsúfolt bele mia. Teljesen ráhagyatkoztam bízva abban, hogy egyetlen felesleges deka sem kerül bele. Lévasorban haladtunk. Gondolhatott, ki ment elől. Hát persze. Dávid után Andráj baktatott. Én voltam a harmadik. És mi zárta a sort. Annyira nem voltam oda ettől a megoldástól. Emlékeztem Bezsánszki kis előadására arról, hogy leggyakrabban az utolsók tűnnek el. Mia azonban ragaszkodott hozzá. Állítólag ez valami túrázós szabály, hogy tapasztalt embernek kell leghátul mennie. Különösen az erdőjárástól idegenkedő puhányalagok is vannak a csapatban, akik nem képesek tájékozódni a terepen, mondta egyértelmű célzással. Kis aranyostól, könnyű szívvel vettem búcsút, Szigorú utcái, vallási motívumokkal felcsicsázott öreg öregházai nem tettek rám valami kellemes benyomást. Ezúttal egyetlen élekkel sem találkoztunk, senki sem dugta ki az orrát a házából ebben az ordidőben. időben. Esni ugyan még nem esett, de bármikor rákezdhetett. Hideg és nyírkos volt a levegő. Ha nincs a csősál, amit milyen megvetetett velem, akkor pillanatok alatt hazavágja a torkom. Dávid volt köszünk az egyetlen, akinek szemmel láthatóan jó volt a hangulata. Mindennek örült, ami nekünk szívás volt. Minél rosszabb és hidegebb az időn, annál jobb, hiszen minden kellemetlenséggel újabb leckét kapnak ezek az idióták, akik belne egy ilyen túrába. Ragyogott a kár örömtől, és mintha rá nem is hatna az időjárás, egyre könnyedebben lépdelt. Ah, jól lett volna a lelkemnek, hogy megpiszkáljam valamivel, de arra is gondolnom kellett, hogy ezzel az őrültséggel az elsődleges célom mégiscsak az, hogy használható anyagot gyűjtsek. Hé, készítsük legalább egy közös fotót, indítványoztam a faluból kiérve. Dávid csak legyintett, nem is lassított. Andrei viszont megállt. Le is rossz ötlet, csillan fel a szeme. Nem lehetett túl gyakori, hogy valaki egy fotón akart szerepelni vele. Tőlem, mondta meg a vállák mia. Aha, annyira fontos, akkor lekaplak titeket, ajánlkozott kertse. Dehogy, gyere te is, megcsináljuk, önkioldóval, kapacitálta Andrei. Még mielőtt bemegyünk az erdőbe. Közös kép a csapatról, így szokás. Mindhárman Dávidra pillantottunk, hogy mit mond. Egy darabig csak állt némán, aztán bólintott, bár szemmel láthatóan nem csordult túl benne a lelkesedés. Még a kalapját is jól belehúzta a homlokába, hogy ne lehessen látni az arcát a képen. Magam sem rajongok azért, hogy őrültekkel szerepeljek egy fotón, de mit meg nem tesz az ember egy jó ügyért? A a avazsált tisztás közelében álltunk. Erre jöttünk az első alkalommal is. Egymásnak támasztottunk két hátizsákot, és a mobilomat a hevenyészet állványra tettük. A kis csoport az egyik hálónélküli kapu váza köré gyűlt. Beállítottam az önkioldót, és csatlakoztam én is. Átkoroltam, mi a vállát, és szándékosan eltúloztam a mosolyt. Azt reméltem, ebből világos lesz, hogy az én részvételem ebben a vállalkozásban csupán egy magasabb küldetés voltárán bemutatott áldozat. Mellettem Andrei ugyanolyan mosolyt villantott, mint én. Csak hogy nála ez az őszinte lelkesedés megnyilvánulása volt, Kercsel viszont elhúzódott, vagy fél méternyire. Le. lehajtotta a fejét, és kissé el is fordult, hogy úgy tűnjön véletlenül került a képre, semmi köze hármunkhoz. Kattant az ön kioldó, a különleges pillanat elröppent, azonnal vége szakadt az ideglenesen kikényszerített összetartásnak. Dávid szó nélkül útnak indult, és gyors tempót diktált, mire a hátizsákokkal felcihelődtünk, már is alaposan volt maradva. Várj meg! kiáltott utána Andrei, de Kercsel nem lassított. Sőt, inkább fokozta a tempót. Végig pillantottam a sárgás letaposott talajon, a játékosok számára felállított bódén és a két kaputorzón. Mintha csak fehér csontok álltak volna ki a földből. A kietlen pálya kellemetlen hangulatot árasztott, de valahogy mégis inkább ott maradtam volna. Mozog már, sürgetett mia. Visszabaktattam az útra, és elindultam befelé az erdőbe. Jó darabig mentünk. Az emelkedés még nem volt vészes, de egyre sűrűbben sorakoztak a fák. Ágai szinte teljesen csupaszok voltak, itt ott rajtuk egy-egy foszladozó nevélmaradvány. A talaj fűből, elszáradt virágokból, bogyókból, és az erdő minden elképzelhető produktumából álló rothadó réteg borította. Továbbra sem esett, még csak szitálni sem kezdett, a levegőben mégis a bomlást nedves bőzek gomolygott. Ha valaki azzal jön neked, hogy az erdőben minden évszakban milyen jó szakban küld el a francba, időnként orfacsarúan bűzlik. Én legalábbis ezt éreztem. Egyelőre nem kerített hatalmába a vadon feelingje, mert düledező deszkakerítések, kerítések, állatetetők, magas lesek tűntek fel egyre másra az út közelében. Egy idő után azonban ezek is kezdtek elmaradozni, miközben két oldalt egyre nőttek, egy óra elteltével pedig már szorosan körbezártak a dombok. Szinte folytogattak. Ezt az érzésemet már éppen megosztottam volna a többiekkel, amikor megnyílt előttünk az első panoráma. A tágrétek a decemberi időjárásban nem tűntek túl barátságosnak, de legalább láttuk a minden irányban hullámzó erdős dombokat. Ekkor jöttem rá, hogy már mélyen bent vagyunk a hegyek között. Képzeld el, hogy bármerre nézel, nem látsz mást, mint nem túl magas dombokat, tele fákkal. Jó részt kopárakkal, de volt köztük néhány, amelyik ragaszkodott a Mi a kiakosított minket arról, hogy ezek úgynevezett örökzöld fajták? Nekem ugyan édes mindegy volt, hogy örökzöld vagy lombhullató, annyira elgyötört és főleg éhes voltam már. Úgy tűnt azonban, hogy rajtam kívül senki sem gondol a táplálkozásra. Dávid balkanyart vezényelt, a fekete vár romjait megtekintendő. Nem voltam elragadtatva az ötlettől, inkább egyenesen a jávorosra mentem volna, melőzve minden felesleges kitérőt. A többiek viszont engedelmesen letértek az eredeti útvonalról. Biztosan nem láttak még szana szétszórt A vár történetéről alig tudunk valamit – tájékoztatott Dávid – kérdés, hogy miért építették ennyire mélyen a hegyekbe, ilyen távol a fontosabb utaktól. Valószínűleg az itt folytatott aranymosáshoz lehetett köze. Jéj! Akkor ezért kis aranyos világosodtam meg, okos fiú, mondta malíciózusan kercsel tanár úr, mintha dühítette volna, hogy belekocsogok a magyarázatába. Kisaranyos, akkor még zalatnuk volt, a vár pedig fekete vár. Dávid ezzel be is rekesztette pedagógiai ténykedését, ami engem illet, akár teljes egészében eltekinthetett volna az ismerett terjesztéstől. A hátizsák dörzsölte a hátam, nyomta a vállam. Az elmúlt hónapok miatt amúgy is megviselt keresztcsontomat is éreztem. Csak annak örültem, hogy utolsó előtti voltam a sorban, mi a mögöttem jött. Így nem protestált senki, amikor előhúztam a telefonom, hogy lefilmezzem az előttem baktató Dávidot és Andrejt. Ezeket sajnos alig szóltok egymáshoz, pedig nekem aranyat ért volna, ha rögzíteni tudom az eszmecseréjüket, de az ilyesmi ritkább volt, mint az az arany, amit valamikor itt mostak. Rövidre fogom. A romok körül kifejezetten kellemetlen volt az erdő. Valahogy túl sűrű, túl sötét. Ott éreztem először, hogy el vagyunk vágva a világtól. A földből, a rothadó levelek tömegéből hegyes sziklák ágoskodtak ki. A vár pedig vastag falak, töltések, védőszáncok maradványai, meg a szikladarabok itt is. Az egyik fán feszület díszelget. Már meg sem lepődten. Furcsa hely, jegyezte meg Mia. Volt itt valami a vár előtt? Valószínűleg őskori várhely. Talán egy szaláberődítmény is. Világosította fel kercsel, én pedig lelki szemeimmel egy középiskolai környezetben játszódó német pornóban láttam őt, tanárként. Cirka három másodperc alatt megtekintettem a romokat. Nincs még ebéd idő, fordultam miához. De, igen, én is megéheztem, sietett a segítségemre. Letelepettünk a legépebb fal tövébe, hogy elcsócsáljuk a rántott csirkét meg a kenyeret. A mai ebédet teljes egészében mi biztosította. Estére kolbás sütést terveztünk. Éppen befejeztem a kajánást, és nekiáltam volna nem nemészteni, amikor megszólalt Andrei. Ez semmi jót nem jelent. Hoztam nektek valamit, jelentette be. Biztos. Most tettünk, gonoszkodott Kertcsel. Bezsánszki elengedte a mellett mellette megjegyzést. Kicív a hátizsáki oldal zsebét, és kotorászni kezdett benne. Végül előhúzott valamit, és felénk nyújtotta. Először nem ismertem fel a kezében tartott, játékszerre emlékeztető, rikító vörös rudacskákat. – Sípok! – segített Andrei. Dávidot elkapta a röhögés, de szorult belé annyi tisztesség, hogy eltakarja a száját. – Minek? – értetlenkedtem. – Ha elvesznénk – próbálkozott Mia – Boltosan, bolintott André, és próbálta ignorálni a röhögéstől rászkódó Dávidot. A síp zseniális dolog egy hegyi túrán. Könnyű és olcsó viszont életet menthet. Sokkal távolabbra elhallatszik, mint a kiáltozás. Három rövid éles síb szó azt jelenti, hogy segítségre van szükséged. Nemzetközi jelzés. Dávid, aki közben összeszedte magát, komoly ábrázattal pillantott rá. Ezt olvastad valahol? Bezsánszki bólintott, a pedagógusok gyöngye pedig még gonoszabb kacajba tört ki. Biztos imádják a diákjai. Pedig nem volt rossz ötletes síp, nekem határozottan praktikusnak tűnt. Ha szétszóródnánk, könnyen megtaláljuk egymást. Köszönöm, mondtam, és elvettem egy kis piros ízét. Mia követte a példámat, majd kegyesen Kercsel is. Természetesen nem köszönte meg, ez nem fért volna össze egójával. Bejelentette viszont, hogy visszafelé egy kicsit más úton megyünk. Zúgolódtam egy sort, semmiketben nem volt extrát masírozni a dög nehéz de végül megtörték az ellenállásomat. Talpraci előttem, elfoglaltam újra a hármas számú pozíciót, és a szebb holnapban bízva elindultam. Néhány lépés után előhúztam a sípot, és minden figyelmeztetés nélkül teljes erőből belefújtam. Ki kell próbálni a felszerelést, nem? Andrej és Dávid összerezzent a váratlan, éles hangra. Nem a hála fénya csillogott a szemükben. Láboztak, mint a pengős malacot, de ezúttal legalább megvolt az összhang köztük. Mia ismerte már a hülyeségeimet, nem szólt semmit, csak a fejét csóválta. A kedélyes össznépi gyalászkodás után tovább indultunk. Dávid valóban másfelé vezetett. Én bíztam benne, hogy tudja, mit csinál. Én már rég eltémettem volna. Ráadásul fázni kezdtem. Nem is tudtam elképzelni, hogyan fogom kibírni az előttünk álló két napot. Kis erdei rétre értünk, bükk és nyírfák közé. Anyám baragas, fújtatott Andrej. Ezt még meg akartam mutatni, mondta Dávid olyan hangon, mintha egy ritka, értékes műemléket prezentálna. Egy lakókocsi állt a rét közepén. Olyasmi, mint a cirkuszosoké, de ez kopott volt, szürke, szögletes. A kerekei téglával kitámasztva, az egyik oldalán nagy ablak, az ajtó felső része üveges. Mindkét üvegtábla mögött függöny, az ajtón pedig cifra kilincs tündökölt. Komolyabb költségvetésű családi házakon látni ilyet, meg olyan helyeken, ahol adnak a luxusra. Az erdő közepén álló, ütött-kopott lakókocsin viszont olyan volt, mint tehényen a gatya. Ebben laklak? Lak? Kérdezte Andrej óvatosan körüljárva a gyanús objektumot. Dávid megvonta a vállát. Nem tudom, de már régóta itt van. Egy elhagyott lakókocsi az erdőben csipkefüggönyel és dísz kirincsel. Nem stimmel. Van itt valaki? Próbálkozott Andrej. Az ez hülyébb, mint gondoltam. Mivel választ nem kapott, az ajtóhoz lépett, és illedelmesen bekopogott. Vajon mit csinált volna, ha valaki ajtót nyit? De nem történt semmi, csend volt benn is, is. Még a madarak is kussoltak. A lakókocsi mozdulatlanul némán bámult ránk szürke, hájogos csipkés üveg szemeivel. Egy ideig még tényfelektünk körülötte. Furán éreztem magam. Ezzel nyilván nem leplek meg, és mi a sem tűnt túl lelkesnek. André viszont úgy viselkedett, mintha legalábbis egy ö, új stonhendzset fedeztünk volna fel. Hangosan örvendezve fotózta a lakókocsit, és ha ott volna, máig ott rejszolna mellette. De sajnos nem hagytuk, így menet közben továbbra is a csofat segge előttem premier plánban. Egyelőre ez volt a legnagyobb szörnyűség, amit a Tribecsben megéltem.